Та на сьогодні останній пункт. З'ясувати, з ким мав зустрітися небіжчик о 4 годині ранку. Порівняти відомості із небіжчиком номер 1. Роздуми перервав голос Марини. Вона принесла фотокартки усіх чоловіків, що працювали на ескорті. Давайте подивимося разом, попросив містер Марпл. Можливо, у мене виникнуть запитання. А що найперш покажіть цих двох. Марина, мов карти, швиденько перетасувала купу фотографій і поклала на журнальний столик дві з них. «Вони були у нас найкращими», – зітхнула вона, поглажуючи глянцеву поверхню професійно зроблених світлин. З фотокарток дивилися два майже однакових обличчя. Містер Марпл одразу помітив цю схожість, і долоні його засвербіли із новою силою. «Ви не гадаєте, що ваші чоловіки чимось схожі один на одного?» – запитав він, роздивляючися і інші фотографії. «Що ж тут дивного?» – спокійно відповіла Марина. «Ми спеціально добираємо певні типажі. Наприклад, зараз величезний попит на саме таких, якими були царство їм небесне ці двоє. І це нормально. Подивіться на дівчаток з модельних агентств. Вони також майже всі однакові. Так і в нас» біляві блакитноокі хлопці із довгим волоссям, ось яких замовляють найчастіше. Обоє хлопці, ви кажете, мали довге волосся?» – поцікавився містер Марпл. «Так». Він знову витяг свого нотатника і, незважаючи на Марину, додав ще один запис, чому волосся небіщиків було зрізане. «Я вам більше не потрібна?» – перервала його роздуми Марина. «Ще одне запитання. Скільки хлопців такого типажу у вас є на сьогоднішній день?» «На жаль, саме таких немає. Хоча є ще чорний король, ой, вибачте, Сергій, новачок, але він трохи рудуватий та статурою міцніший. Я можу сісти за свій стіл?» «Будь ласка, я ще хвилин п'ять промовив слідчий, і обличчя його раптом видовжилося. До кабінету увійшов стрункий білявий юнак із довгим волоссям, зібраним на потилиці у хвостик «Ви все ж таки прийшли», – сказала йому Марина, – але хлопець перебив її «Зайшов поглянути на вашу фірму, можливо, на вас» Марина раптово стерла посмішку з обличчя і ще раз звернулася до слідчого «Я вам потрібна, бо маю купу справ» Містер Марпл зрозумів, що його час скінчився він повільно обійшов хлопця спочатку з одного боку, потім з другого, присвиснув, а раптом простягнув йому руку, міцно потис, посміхаючися кривуватою посмішкою. Прийшли влаштовуватися, підморгнув він хлопцеві, на що той презирливо знизав плечима, мовляв, не збираюся звітувати. Нарешті слідчий вийшов. На порозі офісу знову дістав записника й занотував у ньому загадкову фразу. Наживка з'явилася. Сьогодні він ще мав зробити невеличкий візит до нічного диспетчера Лани, хоча Дана В'ячеславівна і попередила, що жінка – інвалід першої групи і навряд чи зможе бути в нагоді. Роман Олексійович, клинучи тиск та погоду, піднімався на п'ятий поверх хрущовки, в якій мешкала Лана-інвалід, і сподівався, що, можливо, там його почастують кавою. Міра ніколи не давала йому із собою бутербродів, а харчуватись у кав'ярні – задоволення не з дешевих. І містер Марпл не втрачав приємної нагоди випити чашку другу дармової кави разом зі свідком або навіть із потерпілим. На дзвінок у двері довго ніхто не відгукувався, і містер Марпл вже знову почав задоволено потирати долоні. Інвалід першої групи – яка, подолавши п'ять поверхів, вискочила погуляти, цей пункт також просився в нотатник слідчого. Але вийняти його містер Марпл не встиг, двері повільно відчинилися. У напівтемряві змалювався образ інвалідного крісла на колесах. «Я слідчий», – поквапився представитися Роман Олексійович. «Вам, мабуть, уже телефонували з фірми?» «Так, Марина мене попереджала про ваш візит». Долину від глибини крісла – тихий безбарний голос.